rugăciunea de motive de pensii la Aleluia, slavă și împăratăci lui. Cel care o și toate în Te iubim și sfântulim pentru Biserica Domnului Isus Hristos o însuflețești, o îndumnezești, o sfințești, o însebașești, o mântuiești în ea și o Venirea Domnului Isus Hristos o cărătești, povesteași, pretutindeni prin haruri, lucrări minunate, vindecări neașteptate în faptul Demonii îi legi, îi alungi, în adânc îi înlănțuiești, de toate tocatele pe noi tale, de ne Prin lumina ta le îndești, ne cu Domnul Iisus Hristos ne unești, prin puterea Ta ne înviezi, ne înnauși, ne ocropești. Prin toate faptele, cuvintele noastre, pe Tatăl Ceresc, pe Fiul Cerești, îi preaspărești. Căci prin prezența Ta în biserică, după ce îndecim cu Sfintele Taine, toate Sfințele. Aleluia, slavă ție, Împăratul Ceresc, Cel care trebuie tine și toate ne-L iubim și îți mulțumim, fiindcă după ce Fiul cel iubit a fost trimis de către Tatăl Ceresc, să ne mântuiască în ducul Sfatului, bună vestire ai ieșit. Voința Tatălui Ceresc care te-a trimis a impunit. Misiunea aceea de taină, în taină ai încăcut, ca și cum a și fost voia ta, căci în preasfânta trăinie, prin nimic voința nu s-a despărțit, căci după cum fiul se cogoară pe pământ și lucrarea sa se însuștine, tot așa persoana ta s-a să să fiind de fiul, când ca Duh al adevărului l ai mășurisit. De prezența ta, biserica răscumpărată, spălată, curățită, prin sângele Domnului ai umplut și ai sfințit. Creația aptă să te plinească adevărul, fiindcă ești focul pentru care Domnul, ca să-l arunci pe pământa mea, îți mulțumim pentru taina ta, pentru persoana ta venită în numele Domnului cel mic, ca să-l mărturisească, fiindcă nu ne este cu nicio șansă să-l numim pe Domnul Isus Hristos, fără să-l oferim în pace și în Aleluia, slavă și în pace și cel care pe tine, și pentru pe toate în cunest. iubim și ți mulțumim. Sunt așa cum fiul este chipul tatălui, cu ești fiului și rămâi tainic, de aceea nu poți fi cunoscut, deși prefaci timp și întâlnești toată învăința ta. Nu poți fi văzut, atins, tipăit, nu ai nume, ești nemiscat despre tine, nimeni nu poate ști unde, când sau în ce fel ești. La cei aleși în extaz, ca o pară de foc, ca un rug, ca o biserică, ca o cabelă uriașă, ca o poartă de foc, ca un sublu de foc de trei ori te pobori, cu Duh și cu foc, îi cureți și le găriești, pentru că, în o cei de-a de în Hristos, de a lina, Stuff, I trust you your beloved mother.